«Це я й сам бачу», – і писко почав потроху втрачати рівновагу. «Шкоди вони якоїсь завдають?» «Звісно, річ, – упевнено, – заявив пастух, – заморочити можуть чий зовсім звести, хоча можуть і навести». «Кого навести?» – його перволюбність – Явно був збитий з пантелику великої кількістю в цих горах невідомих йому досі істот. Веснянки, блискавиці, мавки, полуденниці, а тепер ще й бухруди, котрих, як на те довелося побачити на власні очі. «Такого кого завгодно, недбало відказав Гураль. А це зараз і вас наводять. Нас до його приверебності. Не відразу дійшло, що це його ставленика Ватикану, єпископа не незрозуміло, куди наводять невідомі бухруни. А коли нарешті дійшло, і розлючений єпископ вже набрав у груди повітря, щоб висловити свою думку з приводу провідника бухрунів і взагалі тутешніх порядків, то з'ясувалося, що правда цілковито була на боці пастуха. Бо хорони таки вели, Причому саме туди, куди треба. Попереду, як на тлі зоряного неба, Проступили стемліви близькі силуети хрестів Шафлярського цвинтаря. Шість темних примар завмерли біля пагорба, Чепившися одна в одну і єпископ не відразу втямив, що там відбувається. А коли нарешті роздивився, то мимоволі перехрестився і зашептав молитву. П'ятеро з останніх сил тримали шостого, а той шостий виривався, не по людському звиваючись та смикаючись, мов припадошній, і було в його судомах щось моторошне протиприродне. Руки ноги людини згиналися під якимись неймовірними кутами, стогін віччі час від часу проривався кріщільно затиснуті в судомі вкриті піною губи і безупинно бігав навколо та підвивав великий рябий пес, не зважуючись наблизитися до сплетених в одне ціле людей. «Це сам диявол, святий отче, диявол!» Шепотів поруч гайдук Лентовського І щиро хрестився, то показував на постать, яка звивалась На голові дивом тримався беретись північим пером І ще ввижалося провінціалу ніби якісь примарні тіні одна за одною Вислизають із гурту щеплених тіл. І зникають у темряві ночі, страшенно зітхаючи немов душі грішників, що вирвалися нарешті на волю. А потім той, котрого переляканий гайдук назвав дияволом, неймовірним зусиллям вивільнився від рук, що його тримали, рванувся в бік, збивши когось із ніг, і завмер, дико озираючись на всі біч. Інші люди на пагорбі теж знесили на Тут усі й побачив, як тіло істоти в береті, лише зовні схожеї на людину, зайнялося зсередини холодним зеленуватим світлом, яким світяться трухляки в нічному лісі. Світло це розгорялося, де я скравішало. Ось уже пасма зеленого полум'я танцюють навколо лиховісної постаті. Породження тьми, висвітивши виснеження обличчя людей, які дивилися на нього. І немов відповідаючи на нечутний заклик, таким самим зеленим світлом засяяв неподалік старий Тарантас, разом із запряженою в нього конякою. Світло ставало нестерпне, воно сліпило в очі, і постать нібито людини і Тарантас і коняка поступово роз'ятрювалася зсередини, наливаючись вогнем самого пекла, і раптом з неголосним вилиском людина зникла у хмарі серчаного диму.